І тут я пригадав, що це таке метод, дослідження, форма, умов, виводу, коли окремо пізнається на основі знання загального. Гаразд, беру вас у свої радники-консультанти. Я теж оглянувшись, перейшов на шепіт. А тепер викладайте. Що викладати? Подивувався Гоголе і відьмознавець за сумісництвом. А... Що вам відомо про останню тайну Гоголя? І мені здалося, що тієї миті не лише біля бувета, а й в усьому славному Миргороді усі принишкли і сторушко дихали, чекаючи на епохальне відкриття Петра Івановича Гоб Гобчинського, ветеринара, спеціаліста із миргородської породи, чорно-рявих свиней, м'ясосального типу і вже відомого за сумісництвом Гоголя і відьмознавця. Але ж, шановний мете, чи не здається вам, що спершу треба хоча б розпочати вам свою химерну повість, адже тоді і я, ще раз озирнувшись, дався до шепоту із присвистом, приєднаюся зі своєю загадкою віку Проголя. Робити було нічого, хоч у мене й часу бракувало сідати за похальний твір. Та все ж довелося розпочинати свою майську ніч або вирожбу на павуках, і Петро Іванович, від збудження потер руки, вигукуючи: надзвичайна пригода. Люблю надзвичайні предебенції. Починайте, добродію, удвох смію вас запевнити, ми таки щось утнемо про Голя. А з нашою допомогою та ще воли, пардон, потрапляв історію. І тоді. Та вже вони? Хто вони? Але я так не встиг запитати. Хочеш, не хочеш, я змушений буду схвалити мою десертацію, освоїти мені вчене звання доктора наук, яких саме я собі пригадаю, колись виясню. Отже, починайте. Швидше, шановний авторе. Гоголь пригадує, якось запитував, чи знаємо ми українську ніч? Чому б і вам не запитати «га»? Нічого, нічого, ще після Гоголя. Запитуйте. Зайве раз запитати, не зайве. Краще знатимуть, що таке українська ніч. Отже, чи знаємо ми врешті-решт, що таке українська ніч? Придебенція перша. Думали, що він вчиться на відьмака? Або що таке українська ніч? У Васильівці. Ні. Ви либо не знаєте, що таке українська ніж. в і майська. Хм. Ні-ні. Не на Полтавщині взагалі, як то ви могли подумати, і не на Миргрощині, зокрема, і навіть не у Великих Сорочницях, а саме у Васильівці. Так-так. І ото, що колись належала до Шишацької сотні Миргородського полку, гай-гай, коли ж це було, потім до Миргородського повіту, якийсь час, але вже у 1923 році, і до Болеснявського району Волтавської області, а тепер називається Гоголевим Шишацького району, та українська ніч, про яку то запитував нас, Микола Васильович, пригадуєте? І сам же відповідав, що ми її не знаємо. Чи знаєте ви українську ніч? О, ви не знаєте української ночі. Пригляньтесь до неї. Середини неба дивиться місяць. Безмежне склепіння. Небесне розійшлося, розширилось ще безмежніше. Горить і дише воно. Земля вся у срібному світлі. А дивне повітря віє і теплом, і прохолодою, і дише млостю, і розливає океан пахощів. божественна ніч, чарівлива ніч. Нерухомо, натхненно стіяли гаї наповнені темрявою і кидали велетенську тінь від себе. Ты хита спокойните ставы.